hasiginena pizka bat ikusten eskolaegio osoan musean ari zirela eta denok euskaraz edo gehienek ari zira eta zergatik ez denak elkartu sentait zen ere arrauak eta ez zirela berdinak baina e, iparaldean eta hegoaldean jokoa beraz berazelan gutxi gora bera beraz, beraz eta hori ikusita pentsatu dugu federazioa sortzea eta hortako ginen, sapelketa bat antolatzen Denak elkartzeko, denak musian aritzeko eta horren gainetik ere elkartzeko eta pixka bat elkar ezagutzeko ere, gehien bat musari esker, hori aremanak sortzeko. Eta nik urte zon baitzu dela hori? Hori da, hor gaurko formulada hamar garena antolatzen duguna, eta beraz, Aunditzen ari dena, hasi ginen aski txipi, baina orai bi mila bikote baino gehiago partertzen dute txapelketa hontan. Beraz, ikusten da anditzen ari garela, eta hor, aremanak ere sortzen direla. Eta biztan dena, lotura ondiena da Euskara, hori e, nahiz eta nahiz nahi dugu hori haintzinean e, eman. Euskaraz berdugula aitu itzegin berdugula, eta musak ere laguntzen gaitu horretan. Txapak eta horren formulan nola pasaku da gutxi gura abera. Batzu asiak dira iduriz eh, kanporaketekin. Bai, bai, batzuk asiak dira biztanda. Kanporaketak, bai, hiru fazetan egiten dira, egiz-ergiz kanporaketak antolatzen dira. Hori eta gero urtariaren ongoi tamekean bukatuko da lehen faza hori. Hortik sailkatuak izango direnak, bigarren fasean sartuko dira. Hori otxailaren ongoi talauan eta ongoi tabostean, eh, haste buru hortan. Eta hor dira egialdetako finalak. Eta gero, ondotik, ortik, uh, sailkatuak izango direnak, finala nagusia eginen dutet, aurten Lapurdin uh, tokatzen da. Aurten Lapurdin egingo da, uh, errialdetako, zazpi errialdetako finala ahondi hori, ustaritzen. Eta hori izango da amartxoaren amarean. Balio du parte hartzak sari politak baiitzira enjan zen Bai pentsatzen dut balio dugula, ez srienza bakagik pixka bat ere txapela irabazteko, baina eggia da lehensaria hiru milako orurokoa dela eta la lagunentzat ere bidai bat karabietan beraz bai balio du egitea. erga gutzu pixkat eh, eskualegi mailako txapelketa ori nula nolapaten da oroko gean nolako sentimendua duuzzuekola eh, tollatzaile gisa. Ez da beti errazeneta ararauak ez dira beti, beti Erdinak eta gero hizkuntzaren ere bada bistant da, denok ez dakite euskara, baina hala ere saiatzen gira hitzegita euskaraz, eh. Uh, urte batean ateraginu ere liburuzka bat, euskaraz hitzeki ere, pixka bat laguntzeko, berbalitz eta ordain ok hori beti bada. Eta ikusten da gehiozta geiago jende interesatua dela. Eguna, ona pasteko ere, ez bakarrik uh, diru eira basteko, biztan da, iru mila euro, mila boste, un euro, txaria, un euro, hori guztiak importantea da, goguare ematen duela, ez da, hori izdaukatu behar. Baina, ala ere, elkartzea eta besta honbat pastea ere, eta gutxi gura bera, ongi pasten dira. Erretien zinuen hor e, justu lehenago zuen formulan e, emazte eta gizonak nartuak gira ez da banatzeko horiek zondako? Ez ez, hori e, izin ordua da, hori ez da ki nolaz egiten aldean, badakit egiten dela, baina ez da gure konzeptua hori, pentsatzen dugu guk, e, emazteak eta gizonak berdin direla, eta txapelka eta berdina egin behar dutela, ez da arazorik hori zatitzeko, e, frantziako txapelketan ala egiten dute, baino beraiek ikusten dute, eh, beraien arautiek dira horiek.